Хто шукає дерево, знаходить землю. Хто шукає землю, знаходить воду. Хто шукає воду, знаходить вогонь. Хто шукає метал, знаходить дерево. Хто шукає Бога, знаходить себе. Хто шукає себе, знаходить Бога.